בעזרת השם, ליקודי מוהר"ן, תורה כ"א עד תורה ל"ט כולל תורה כ"א כשמחדשים חידושי תורה, ואזי יש אלו הידועים, מסתכלים ומצפים על זה וצריך להעמיד אנשי חיל להעמידם לפניהם ולאחריהם כדי שלא יתקרב זר וזה נעשה על ידי לימוד הפוסקים, שצריך ללמוד פוסקים קודם החידוש המחדש ואחר כך. ועל ידי זה נעשים בחינת אנשי חיל מלפניהם ומאחריהם, והתורה יורדת והולכת ביניהם לבטח. כי אנשי חיל עומדים עם הכלי ואינם יכולים אלו הנ"ל להתקרב. תורכ"ב בעניין ההכנעה טועים העולם הרבה. כי הלא כמה אנו מייגעים עצמנו בעבודות ובתפילה כדי לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגלדות. ואם כן, אי אפשר שיהיה הכנעה בפשיטות, כי אם כן הוא נכנס לקטנות. ועל כן בהכרח שיש בזה דעת. ועל כן, לאו כל אדם יכול להיות ענו כראוי, רק כמו שרבנו עליו השלום, הוא היה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה. ורבותינו זכרונם לברכה קראו לענווה שאינו כראוי חנופה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם יברכה על ירמיה הנביא שהיה עניו נגד הנביא שקר חנניה ואמר לו בהכנעה אמן כן יעשה השם ואמרו רבותינו זיכרונם יברכה על זה כל המכניס וכולי לסוף נופל ביד בנו וכולי תורך כ"ג בעניין השמחה על פי משל שלפעמים בני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המנקדים ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח אם היום גם כן כן יש בעניין השמחה כי כשהאדם שמח אזי המרה שחורה ואיסורים נסתלקים מן הצד אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המרה שחורה דווקא להכניס אותה גם כן בתוך השמחה באופן שהמראה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. שיהפך המראה שחורה וכל האיסורים לשמחה. כדרך הבא לתוך השמחה, ש... שאז מגודל השמחה והחדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות והמראות שחורות שלו לשמחה. נמצא שחוטף המראה שחורה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך השמחה כמשל הנ"ל. וזה בחינה ארץ אסון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. שהיגון והנחה בורחים ונשים מן השמחה כי בעת השמחה דרך היגון והנחה לעמוד מן הצד כנ"ל אבל צריך לרדוף אחריהם דייקה ולהשיגם ולהגיעם להכניס אותם דווקא לתוך השמחה כנ"ל וזהו ששון ושמחה ישיגו וכו' שהששון ושמחה ישיגו ויתפסו ש... את היגון והנחה שהם נשים ובורחים מן השמחה להכניס אותם בעל כורחם לתוך השמחה כנ"ל. כי יש הגון והנחה שהם עשית ראחה, שאינם רוצים להיות מרכבה אל הקדושה, ועל כן הם בורחים מן השמחה. על כן צריך להכריח אותם לתוך הקדושה, דהיינו השמחה בעל כורחם כנ"ל. תורך ד"ל המצוות <coughs> גאולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמראה שחורה בכל כוחו. וכל החולה אתה באין על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. כי יש עשרה מיני נגינה, שהם בחינת שמחה, כמו שכתוב עליה עשור וכולי, כי שמחתני בפעוליך. ואלו עשרה מיני נגינה באים בתוך עשרה מיני דפיקים, והם מכהים אותם. ועל כן כשיש קלקול פגם בשמחה, שהיא בחינת עשרה מיני נגינה, על ידי זה באין חולעת מן העשרה מיני דפיקין שנתקלקלין על ידי קלקול העשרה מיני נגינה, שהם השמחה כנעת. כי כל מיני חולעת כלולים בעשרה מיני דפיקין, וכן כל מיני ניגונים כלולים בעשרה מיני נגינה. וכפי קלקול השמחה והניגון, כן באה החולעת כנעת. וגם חכמי הרופאים העריכו בזה, שכל החולעת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה. ולעתיד תתגדר השמחה מאוד. על כן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא. דהיינו, שיעשה מחול לצדיקים, והוא יתברך יהיה ראש חולה, כשכינה למעלה מראשותיו של חולה. כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה, שנאמר, השם מסעדנו על ערש דווי, כי אין להחולה שום חיות, רק השכינה מחיה אותו.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 כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות מחמת פגעיהם ומקרי הזמן. וכל אדם מלא ביסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא. אף שגם לב נשבר אותו מאוד, עם כל זה הוא רק באיזו שעה. וראוי לקבוע לו איזו שעה ביום לשבר ליבו לפרש שיחתו לפניו נדבך, כמובן אצלנו. אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה כי מלב נשבר בקד יכולים לבוא למרה שחורה יותר מאשר יכולים להיכשל על ידי שמחה חס ושלום לבוא לאיזו עוללות חס ושלום כי זה קרוב יותר לבוא מלב נשבר למרה שחורה על כן צריך שיהיה בשמחה תמיד ורק בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר תורה חפה ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל דהיינו לקבוע לו על כל פנים, שעה או יותר, להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו, וטענות ואנטלאות בדברי חן וריצוי ופיוס. לבקש ולהתחנן מלפניו נדבח שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפילה בשיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו. דהיינו בלשון אשכנז במדינתנו. כי בלשון הקודש קשה לו לפרש כל שיחתו. וגם אין הלב נמשך אחרי הדיבורים, מחמת שאינו מורגל כל כך בלשון, כי אין דרכנו לדבר בלשון הקודש. אבל בלשון אשכנז שמספרים ומדברים בו, קל וקרוב יותר לשבר ליבו. כי הלב נמשך וקרוב יותר ללשון אשכנז מחמד שהוא מורגל בו. ובלשון אשכנז יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו אסיח ולספר לפניו ידבח. אין חרטה ותשובה על העבר, ואין בקשת החנונים, לזכות להתקרב אליו ידבח מהיום מול אלה באמת וכי יצא בזה כל אחד בפונדרגה וייזהר מאוד להגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום, בש... יום בשעה מיוחדת כנ"ל ושאר היום יהיה בשמחה כנ"ל והנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד מאוד והוא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו ידבח כי זאת היא עצה כללית שכולל הכל כי הכל מה שיחסר לו בעבודת השם או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכול מעבודתו יתברך, על הכל לפרש שיחתו ולבקש מאיתו יתברך כנ"ל. ואפילו אם לפעמים נסתתמים דבריו, ואין לו יכול לפתוח פיו, לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאוד. וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו ידבר אך שנתרחב כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאיתו ידברה חכמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו שיוכל לפרש שיחתו לפניו. ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים ומפורסמים סיפרו שלא באו למדרגתם רק על ידי הנהגה זו. והמשכיל הבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה והוא דבר השווה לכל נפש מקטון ועד גדול כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו והעדי זה יבואו למעלה גדולה אשר שיוחז בזה. גם טוב לעשות מהתורה תפילה דהיינו, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה דהיינו לבקש ולהתחנן לפנק דבך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר, מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה. ולבקש מאיתו דבך שיזכהו לבוא לכל הנאמר שם באותו המאמר. והמשכיל והחפץ באמת, יוליכו השם בדרך אמת ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו דברי חן וטענות נכונות, לרצותו יתברך שיקרבהו לעבודתו באמת. בעניין השיחה הזו עולה למקום גבוה מאוד, בפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. תורה כ"ו שייך לא' ב' החדש שכרות אות ד'. צריך להרחיק משכרות ולדקדק שלא לשתות יותר מיכולתו, כדי שלא יבוא לידי שכרות. כי מעט השתייה לפי הצורך הוא טובה להרחיב דעתו. ודע כי הדעת מלובש בחסדים, וכששוטה במידה כראוי לפי ערכו, אזי נתרחב דעתו ונתרומם מוחו, ואזי נגדלים החסדים ביותר על ידי השתייה. כי כשנתרומם הדעת, נתרוממין ונתגדלים החסדים, כי הדעת מלובש בחסדים כנעת. ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המתפתה בעינו, יש בו מידה עד מתפתה די בחינת חסדים. שעל ידי היין נגדלים החסדים, בזה הוא מתפתה. שעל ידי הגדלת החסדים הוא מתפתה ומתפייס, אף על פי שלא היה ראוי להתפתות לפי חסדים סתם. והיה יכול להיות רוגז. אבל על ידי הגדלת החסדים, על ידי היין הוא מתפתה כנ"ל. אבל השוטה יותר מדי ומשתכר, אזי עד רבה. מתגברים תוקף הגבורות ונעשה כעס ורוגז. ולפעמים מתגברים גבוהות לסטרא אחרא ויוכל לבוא לידי רעות וכולי חס ושלום. ודע שעל ידי שוכחים כל המצוות והזרעות שציווה משה רבנו עליו השלום. כי משה הוא מלובש בכל אחד ואחד מישראל בכל איבר ואיבר. הוא מזכיר כל איבר ואיבר שיעשה המצווה השייכה לאותו איבר. כי רמ"ח מצוות כנגד רמ"ח איברים. ועל כן משה נקרא מחוקק שהוא גימטרי הרמ"ח שמזכיר רמך מצוות כנ"ל, והידי השלחות שוכח אותם, בחינת פן ישתה וישכח מחוקק, שהידי השתייה והשלחות שוכח רמך מצוות של משה כנ"ל, והתלבשות משה באיברים זה בעצמו בחינת התלבשות הדעת בחסדים כנ"ל, כי משה הוא הדעת והאיברים הם רמך, בחינת אברהם יש החסד שוגימטרי הרמך איברים. תורה כ"ז מי שהוא פרנס חודש או מנהיג שקוראין רוגרר והוא מנהיג בכשרות וביושר ורואה ומסתכל להטיל המסוי על כל אחד כראוי לו כפי מה שמעריך את כל אחד ביושר להכביד על זה ולהקל על זה כראוי הידי זה מבטל ארבע מידות רעות דהיינו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ולשון הרע והסוד כי הנדר צריך לשלם מיד והמאחר נדרו גורם אלו ארבע מידות הנ"ל, כדי איתה במדרש. שלמד מיעקב, שבשביל שאיחר נדרו בא לידי ארבע הנ"ל. לעבודה זרה שנאמר, עשירו את אלוקי הנכר, גילוי עריות ותצא דינה וכו', שפיכות דמים בשכם, לשון הרע, וישמע את דברי בני לבן. ואיתה, שבשביל שראה משה בסבלות בני ישראל, כמו שכתוב היה בסבלותם, דהיינו שנתן לב על סבלותם שהיו מכבידים עליהם, ועבודה השייך לאיש נתנו על אישה וכן להפך, והיה משה מסתכל על זה והיפך הדבר, ונתן על כל אחד העבודה ראויה לו, מה שראוי לאיש וכו'. וכן בין האנשים בעצמם הסתכל יתן על כל אחד מה שראוי לו. ואמר לו השם מדבר למשה שעל ידי זה תזכה להתיר נדר, שנאמר בו גם כן בין איש לאשתו וכו'. נמצא שעל ידי שמסתכלים להעריך כל אחד כראוי, על ידי זה זוכים להתרת נדרים, ועל ידי זה ניצולים מעל במידות כנ"ל, ענ"ל ואב"ן. תורה כ"ח דע שיש חילוקים בין התורות, כי יש תורה שלא ניתנה אפילו לדרוש, ויש תורה שניתנה לדרוש ולא ניתנה לכתוב, ויש שניתנה לכתוב כמו שמצינו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לעומרם בכתב וכו'. ומי שיודע להבחין ולהכיר בין התורות איזה הוא ניתנה לכתוב ואיזה הוא לא ניתנה לכתוב, הוא יכול להכיר את איש ישראלי בין האומות, ואפילו אם אחד מישראל עומד בין כמה אומות יכול להכירו. וסוד זה מרומז בפסוק, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. היינו, כשכותבין רובי תורתי, היינו רב יותר מהראוי, דהיינו שכותבין מה שלא ניתן לכתוב כנ"ל, אזי כמו זר נחשב הוא, היינו, שאין יוכל להכיר את הישראל, וכמו זר נחשב אצלו, שנדמה לו לזר ולנוכרי, וכן להפך, שיוכל לטעות על הנוכרי שהוא ישראל כנ"ל. כי עיקר ההבדל שבין ישראל לאומות הוא בבחינת מה שלא ניתן לכתוב, בחינת תורה שבעל פה. כמו דאיתא, שבשביל זה ניתנה תורה שבעל פה, מחמת שצפה שיהיו ישראל בגלות, ויעתיקו האומות לעצמן תורה שבכתב. על כן נתן לנו תורה שבעל פה, שזה אינם יכולים להעתיק, מחמת שהוא בעל פה. נמצא שעיקר ההבדל והיתרון של ישראל על האומות הוא בבחינת תורה שבעל פה, שלא ניתן לכתוב. ויש בכל אחד ואחד מישראל חלק מבחינת תורה שבעל פה, שלא ניתן לכתוב. ועל כן מי שמכיר בין התורות שניתנו לכתוב ושלא ניתנו לכתוב הוא יכול להכיר בין ישראל לאומות כי זה עיקר הבדלם כנ"ל. תורה כ"ט כשאירעה השאלה בבית האדם על ידי תערובת איסור בהיתר ואין בהיתר כדי לבטל את האיסור בזה מראים לו שפגם באיזוהו ייחוד שלמעלה כי כל הייחודים והזיווגים הם מבחינת ביטול איסור זה בחינת ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות נמצא שמאיסור נעשה היתר כי מתחילה היא ארוסה ואז היא אסורה ואחר כך נעשית את היתר בנישואין ועל כן גם בזיווג התחתון של העולם נאמר, שלזה העולם נאמר אלוקים מושיב יחידים ביתה היינו זיווגים כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה זה הפסוק לעניין זיווגים אזי מוציא עשירים בקושאות היינו שנעשה האיסור כשר והיתר, בחינת ביטול האיסור כנ"ל. ועל כן, כשאין מתבטל האיסור, והשאלה אסורה, הוא סימן שפגם בייחוד של מעלה, כי הייחוד הוא בחינת ביטול האיסור כנ"ל. תורה ל', כשבא ספר חדש לעולם, בזה מבואר אצלנו שיש חידושים שנעשים על ידי דמעות. אזי אלו הדמעות של החידושים, שמהם נעשה הספר החדש, הם עומדים כנגד גזירות האומות ומבטלן. והדבר מבואר, כי כל כוחם הוא מן הדמעות של עשיו, ועל כן כשיש אלו הדמעות הנעל, הם עומדים כנגדם ומבטלן. וזאתיות בכייה, ראשי תיבות בני ישראל ככל הים, מה כל הים מגן מנגלי הים שלא ישטפו העולם, כן בני ישראל מגן עליהם הבכייה והדמעות כנגד גזירות האומות כנעל. וזה, והיה מספר בני ישראל ככל הים, מספר עין מספר הנ"ל. משם בני ישראל ככל הים, היינו בכייה ודמעות של החידושים שבספר, שמגן עליהם כנ"ל. תורה ל"א על ידי הנגינה, אדם ניכר אם קיבל עליו עול תורה. וסימן, בכתף יישאו, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, הן יישאו אל לשון שירה, שנאמר, שאו זמרה ותנו טוב, ומקרא זה נאמר במסע בני קאט, שהם נושאים בכתף את הארון, היינו בחינת עול תורה. פרעה ל"ב יש צדיקים גנוזים, והם יודעים פנים בתורה, אך הם צריכים להאלים תורתם. וכמו שמספרים מעשה מה מהבעל שם טוב עם הדרשן וגם אצלו יש לפעמים שיודע תורה שיש לה פנים, דהיינו פנים בתורה, והוא צריך להעלימה ואינו אומרה, ולפעמים אינו כותבה כלל, ולפעמים כותבה ואחר כך שורפה. ובאמת, אם הייתה נכתבת, היה מזה ספר, והיה בא בתוך העולם. וגם יש בהם שמות, מבחינת שמי שנכתב בקדושה. אך העולם מקלקלים זאת, וצריכים להעלימה ולשרופה. אבל הוא טובה אל העולם מה שנעלם ונשרף תורות וספרים הללו. כי גם יש כמה ספרים שכבר נעשו ספרים ונמחו ונאבדו מן העולם. כי בוודאי הצדיקים הגדולים הקדמונים, תנאים ואמוראים כיוצא בהם, עשו ספרים הרבה, אך נאבדו. אך הוא טובה אל העולם כי אם לא היה זאת, לא היה אפשר לנו כלל להתקרב לה' מטבח. כי יש הרבה ספרי מינים. שאם היו חס ושלום מתפשטים בעולם, לא היה אפשר כלל להתקרב להשם מטבח. כי רברעם בן נבט, שעשה שני עגלי זהב ואמר, הנה אלוקיך ישראל וכולי, והטעה כל ישראל אחריהם, היעלה על הדעת שטעה עם רב בשטות כזה לעבוד עגלים? אך בוודאי היה בזה חוכמות גדולות מאוד מאוד של אפיקורסות. ואם היה חס ושלום, חס ושלום, אחמנה לצלן, נמצא עתה דף אחד מספרים הללו, חס ושלום, היו מתרחקים מאוד מהשם יתברך, ולא היה אפשר להתקרב אליו יתברך כלל. ובשביל זה הוא תובע מה שנעלמים ונשרפים הספרים הקדושים הנ"ל. כי הספר הוא בחינת שם השם. ובחינת מגדל עוז שם השם, בו ירוד צדיק ונסגד. ואיתה בזוהר שם השם דה ספר. כי ספר במספר שם כמובן. כי הספר הוא בחינת שמי שנכתב בקדושה ומתפשט בעולם ועושה שם. ודע שכל אחד ואחד צריך לשמור את בחינת משיח שיש לו. כי כל אחד כפי קדושתו וטהרתו כן יש לו בחינת משיח. וצריך לשמור מאוד שלא יתקלקל לבחינת משיח שלו. ועיקר הדבר שבו תלוי בחינות משיח הוא שינוי מניאוף. כי משיח הוא בחינת חותם, בחינת רוח הפן ומשיח השם. וניאוף תלוי בחוטם, כמו שכתוב, לא תנאף, ואיתה במדרש, לא תהנה אף. וצריך לשמור עצמו מאוד אפילו מריח ניאוף, כי הוא פוגם בחינת משיח שלו שהוא בחינת חוטם כנעד. בחינת משיח הוא שורא על אנ פאורייתא, הספרים הקדושים שמגלים הפנים של תורה, ושם מרחף רוחו של משיח, ובחינת ברוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים דע רוחו של משיח, שמאכף על פני המים, ומים הוא התורה כמובא. ודע שבחינת רוח הפן ומשיח השם נעשה רוח קנאה, שהולך ומקנא בכל מקום שמוצא שם ניאוף, ונעשה רוח קנאה ומקנא על זה לגודל קדושתו וטהרתו. ופעמים מקנא והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה וכולי והיא לא נטמעה. כי לגודל עוצם קדושתו וטהרתו, אף על פי שלא נטמעה, הוא מקנא על הסתירה לבד. כי נחשב גם כנגד עוצם טהרתו של הרוח קנאה. ונעשה על ידי זה לפעמים גט. ועל כן נקרא גט ספר כריתות, כי נעשה על ידי הספר, ששם שורה רוחו של משיח, שהוא הרוח קנאה הקנאל. או שמשקיר אותם ממים המערערים, ואזי נבדקת אם נטמעה וכו'. וימלא אבזי אדרבה ונקטע ונזרע זרע וכולי. ודע שיש ייחוד הטאטאה שבזה העולם, שהוא בכשרות גדול ובקדושה ובטהורה כל כך, עד שבו תלוי ייחוד העילה. שהזוג, דהיינו האיש והאישה, כשרים כל כך, שהיא כשרה מאוד ואין בה שום שמץ פסול, וגם הוא כשר מאוד וזיווגם בכשרות ובקדושה כל כך, שבו תלוי ייחוד העילה כי איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. כי יש בו י' ובה אין, שזהו ייחוד אלה. בזה הזיווג ביחוד התתעה הוא הקמא מאוד מאוד, מאחר שבזה העולם נעשה ייחוד התתעה בקדושה כזו, שבו תלו ייחוד אלה. והנה הרוח קנאה, שהוא בחינת רוחו של משיח כנ"ל, שהוא מקנא על ניאוף, מה הוא עושה כאן, מאחר שהם קדושים וטהורים מאוד? אחדה שכאן בא רוח קנאה בשביל אהבה. כי היית בזוהר כל רחימותא דלה קשיר עמה קנאה לאו רחימותא רחימה. הדאוד הכתיב כי עזה קמה ותאהבה קשה כשאול קנאה. כי הקנאה מורה על אהבה. כי מחמת גודל אהבה הוא בה אל תסתרי כדי שלא יתקלקל אהבה חס ושלום. בזה פועל כאן הרוח קנאה נד בשביל אהבה כנד. אך מחמת שאף על פי כן זה הייחודת התאו ובזה העולם, יוכל להתקלקל לשלום שביניהם חס ושלום על ידי הרוח קנאה. כי הקנאה, אף על פי שהיא בשביל אהבה, יכולה להטיל מחלוקת חס ושלום על ידי שמקנא לה וכולי. ועל כן דע שבשביל זה צריכים הצדיקים הגדולים להעלים תורתם ולשרפם ולאבידם כנ"ל. כדי שיהיה נסתלק רוח קנאה, שלא יקלקל חס ושלום שלום הזיווג הקדוש הנ"ל. כי ייחוד התתאה שלהם נקר מאוד, וכשנתקלק שלום ביניהם על ידי רוח קנאה כנ"ל, הוא הפסד גדול מאוד. ועל כן מוכרחים שיהיו נאבדין התורות והספרים הנ"ל, כדי לסלק רוח קנאה. כי הרוח קנאה היא רוחו של משיח, שהוא שורה על אנ דהיינו הספרים כנ"ל. נמצא כשנשרפים ונאבדין הספרים, ממילא נסתלק הרוח קינה, שהוא רוחו של משיח ששורה לספרים כנ"ל. וזהו יסוד שמי שנכתב בקדושה יימחה, כי הספר הוא בחינת שם השם, בחינת שמי שנכתב בקדושה כנ"ל. ואמרה תורה שימחה ויעבד כדי להטיל שלום בין לאשתו, דהיינו זוג הקדוש הנ"ל, שבשביל השלום שביניהן נמחין ונאבדין הספרים. שמבחינת שמי שנכתב בקדושה כנ"ל. ואזי הם נושאים קל וחומר למעלה. ומה שמי שנכתב בקדושה, שהוא הספרים הקדושים הנ"ל, אמרה תורה יימחה בשביל להטיל שלום וכו'. ספרי המינים שהם מטילין שנאה ותחרות בין ישראל וכו', על אחת כמה וכמה שימחו ויעבדו ויעקרו מן העולם. שימח ויעקר זכרה מן העולם. נמצא שעל ידי אבידת הספרים הקדושים, בת טובה, שנאבדין ונעקרין ספרי המינים, ואז יכולים להתקרב אליו יתברך, אמן. תורה ל"ג, ויחד יתרו על כל הטובה וכו'. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, שנעשה בשרו חידודין חידודין, כי כל השמחות הן רק בשעתן, כגון, למשל, שמחה של חתונה או ברית, השמחה הוא רק בשעתן. ואם נסתכל על הסוף, אין שום שמחה בעולם, כי סוף אדם וכו'. אבל אם נסתכל על הסוף של הסוף, אז יש לו לשמוח מאוד, כי סוף כל סוף, דהיינו התכלית, הוא טוב מאוד. והנה זהו רק מצד הנשמה, שמצידה מוות טוב מאוד. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, והנה טוב מאוד, זה וכו', כי הוא טוב מאוד, שעל ידו באין את תכלית הטוב. אך מי שהוא צדיק ואפילו גופו נקי וקדוש מאוד, אזי יכול לשמוח גם עם גופו, אפילו מסתכל על הסוף, מאחר שגם גופו טהור וקדוש, כמו שכתוב, באלוקים בטחתי מה יעשה בשר לי, שהבשר, דהיינו הגוף, אינו יכול לעשות לו שום היזק, וכמו שכתוב, אף בשואי ישכון לבטח, שהצדיק בטוח שגם להגוף יהיה טוב מאוד. ועל כן יכול לשמוח גם עם גופו, אפילו כשמסתכל על הסוף. אבל מי שאין גופו קדוש כל כך, בפרט גר, שאף על פי שנשמתו גבוה מאוד, אף על פי כן גופו נוצר מטיפה טמאה, ואיך אפשר לשנות זאת? נמצא שזה האיש שאין גופו קדוש כל כך, בפרט גר, אי אפשר לו לשמוח עם גופו כשמסתכל על התכלית. וזהו, וייך דתרו על כל הטובה. שיתרו היה שמח על כל הטובה, פירוש, אפילו כשהסתכל לאללה מן הטובה. וזהו על כל הטובה, למעלה ולאללה לטובה. אף על פי שהסתכל על זה היינו לאללה מן הטובה, היינו על הסוף, אף על פי כן היה שמח הנשמה, הוא טוב מאוד כנעד. אך שנעשה בשרו חידודין חידודין, בשרות דייקה. דהיינו הגוף. כי מאחר שהיה גר, לא היה שמחתו בגופו, כשהסתכל על הסוף כנ"ל. וזהו נעשה בשעור חידודים חידודים, בשעור די כהא כנ"ל. תורה ל"ד, ויחד יתרו על כל הטובה. כי אצל סתם בני אדם אין השמחה של כל הטובות ביחד. כי יש חילוקים רבים בעניין השמחה. למשל, כשבאים על חתונה,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 אף על פי כן אין השמחה מכל הדברים ביחד, רק מכל אחד בפני עצמו בזה אחר זה. גם שיש אחד שאין לו שום שמחה כלל, לא מן האכילה ושתייה ולא משאר דברים. ואדרבה, יש לו קנאה וצער שמקנא על השידוך, על שזה נשתדך בזה. אבל שלמות וגדלות השמחה הוא מי שזוכה לשמוח מכל הטובות ביחד. וזה אי אפשר כי אם כשמסתכל למעלה על כל הטובה, דהיינו על השורש. שמשם נמשכים כל הטובות, ושם בהשעוש הכל אחד, ואזי שמחתו מכל הטובות ביחד. ואז השמחה גדולה מאוד, ומאירה באור גדול מאוד, כי על ידי הכלליות שנכלל שמחה בחברתה, נגדל ביותר אור השמחות. וכן כל מה שנכללים יותר ריבוי השמחות זה בזה, נגדל ונתווסף אור השמחה ביותר ויותר. כי נגדל ונתווסף האור מאוד, על ידי התנוצצות שמתנוצץ משמחה לחברתה. בכל מה שיש יותר שמחות שנכללין ביחד, נתווסף ביותר ויותר אור ההתנוצצות. ועל כן כשנכללה השמחה של כל הטובות ביחד, אז זה האור השמחה גדול מאוד, על ידי ריבוי התנוצצות מזה לזה ומזה לזה כנ"ל. וזהו וייחד יתרו על כל הטובה, שהיה שמח מכל הטובות ביחד. וזהו על כל הטובה, כי היה מסתכל למעלה על כל הטובה, היינו על השורש, ששם הכל אחד, ושם נכללים כל השמחות יחד, ועל כן אשמח על כל הטובות ביחד כנ"ל. תורה ל"ה לומדי תורה ראוי להם לידה עתידות, בזה שכתוב קדם ידעתי שאני יודע מקודם מה שיהיה, ומכאן מעדותיך, דהיינו מן התורה. תורה ל"ו תכף שנעשה ספר מן התורות הגבוהות והנפלאות מאוד מאוד מאחר שנעשה מהן ספר יש עליהן חיפויים והסתרות שנכפה ונסתר או מצח והנפלא והדפין של כריכה הם מכפין וכולי תורה ל"ז ממתים ידך השם ממתים מחלת וכולי אני בצדק יחזי פניך וכולי הכלל <coughs> שעיקר התכלית הוא רק לעבוד וללך בברכי השם לשמו יתברך. כדי לזכות להכיר התבח, התבח, התבח, כל ימיו ורודף אחת תאוות עולם הזה כדי למלות בטנו ויש מי שעובד ומשתדר כדי לזכות לעולם הבא וגם זהו נקרא מילוי בטן שרוצה למלא בטנו בתאוותו עם עולם הבא וזהו בחינות חלקם בחיים וצפוניך תמלא בטנם חלקם בחיים וצפוניך היינו הן אותן שבוחרים חלקם בחיים דהיינו למלא תאוותם בחיים עם חשיבותם בעולם הזה ואין אותן שבוחרים ברב טוב הצפון דהיין עולם הבא וזהו וצפוניך שבוחרים בטוב הצפון, דהיינו עולם הבא, ושניהם הם בחינת מילוי בטן כנ"ל, וזהו חלקם בחיים וצפוניך תמלא בטנם, שאלו שתי הכיתות הן הבוחרים בעולם הזה והן העובדים בשביל עולם הבא, שהם בחינת חלקם בחיים וצפוניך כנ"ל, שניהם הם בחינת תמלא בטנם, שרוצים למלא בתנם ותאוותם, זה בעולם הזה וזה בעולם הבא. רק שזה הבוחר בעולם הבא הוא חכם יותר, שבוחר בעולם עומד, הקיים והנצחי, וממאס עולם הזה שהוא עובר וכלה. וגם באמת בוודאי טוב יותר הרבה לעבוד השם, אפילו אם עובד בשביל עולם הבא, אף על פי כן. גם זה נקרא בחינת מילוי בטן כנעת. וזהו ישבעו בנים, שהשביעה שלהם הוא בנים, כדרך העולם, שכל עבודתם הוא כדי להשאיר ירושה לבנם. ובאמת, מי שאינו איש קדוש ורודף אחר תאוות ומניח ממונו לבניו הוא כמו מי שמלכלך עצמו בטינוף ולוקח טינוף ומכסה על הטינוף כי באמת ממון דקדושה הוא גבוה מאוד ויש בו כמה בחינות גבוהות וקדושות עליונות מאוד כמובן במקום אחר אבל הממון של תאוות עולם הזה הוא מותרות שנשאר מן האדם מותרות אחר שמילא תאוותו בעולם הזה והמותרות אחר כל תאוותיו הוא הממון שנשאר אחריו. גם הבנים שאינם נולדים בקדושה, הם גם כן מותרות ממש, כי הם באים עם מותרות וסירחון ועכירת המוח שיוצא לחוץ. ומזה נתעבו הבנים, בחינה טיפה סרוחה, סירחון ממש. ובשביל נקראים הבנים עוללים, לשון תינוף. כי עולל, פירש רש"י, תינוף ולכלוך וקנ"ל. ומי שמניח בנים כאלו, הוא גנאי וביזיון. כי הן בחינת מותרות בטינוף. על כן הוא רוצה לכסות אותם ולייפות אותם עם הממון, שהוא גם כן מותרות גמור, שנשאר אחר הכל התארות כנעת. וזהו הירושה שמשאיר להם אחר מותו, נמצא שמכסה בטינוף על טינוף. וזהו השבעו בנים שהשביע שלהם בנים, שבשבילם הם מבלים ימיהם, והניחו יתרם לעולליהם, שמכסים במותרות על העוללים, שהם גם כן בחינת מותרות כנעת. היינו ירושה שמניחים לבנים שבשביל זה מבלים ימיהם כנעד. אבל אני אין בוחר לעצמי משתי הכיתות הנ"ל כי אם לזכות לחזות בנועם ה'. וזהו אני בצדק אחזה פניך. שתמיד המלך עליו השלום אמר שבחר לו רק לזכות בצדקות שלו לחזות פני ה' ולהכיר עבורי דבך. וגם הבנים שהוא חפץ להשאיר כוונתו רק בשבילו ידבך. לא כדי להשלים כביכול צלם דמות תבניתו. כי הבנים דקדושה הם גבוהים מאוד. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כל מי שאינו עוסק בפרייה ורבייה כאילו ממעט את הדמות. כי כשבא ונולד בן בעולם, נולד ובא צלם אלוקים כביכול, ונשלם צלם דמות תבניתו. וזהו אסבעה, דהיינו אסבעה של בנים, מבחינת אסבעו בנים, רק בהקיץ תמונתך. שעיקר שביעתו של בנים הוא רק מה שהוא מקיץ ומעורר בזה תמונתו יתברך, מבחינת צלם דמות הבניתו כנעת. וזהו ממתים יד בך השם וכו'. כי יש שהם מתים מיתה טבעית, שהם נולדים בלכות שורשית ושאר דברים כאלו, שהילדם ראוי לו לחיות מספר שנים כאלו, והם מתקיימים וחיים כל אותם השנים, עד שנפסק ונכלה לחותם וחיותם, והם מתים מחלד. וזה בחינת ממתים מחלד. ויש שהשם יתברך חוזר עליהם איתה קודם זמנם בשביל עונש. וזהו ממתים ידיך השם וכולי, ואלו ראוי להם עולם הבא מאחר שמתו הזמנ... קודם זמנם. אבל המתים מחלד מבחינת בני עולם הזה, שאין להם עולם הבא, כי הם חיים וקיימים בעולם הזה בלי שום עונש עד שמתים מחלד כנ"ל. ודוד המלך עליו השלום אמר שמשתי הכיתות הנ"ל דהיינו בני עולם הזה ובני עולם הבא וזהו ממתים ידיך השם ממתים מחלד היינו מן המתים על ידי השם ויש וזהו, ישבעו בנים, והניחו איתרם לעולליהם כנעד. וגם מי שבוחר בעולם הבא, ורוצה להשאיר זכותו לבניו, גם זה בחינת ישבעו בנים והניחו וכולי. אבל אני בוחר לעצמי משתי הכיתות הנעד, בצדק אחזה פניך. שעם כל הצדקות שלי אזכה לחזות פני ה', אשבעה בהקיץ תמונתיך כנעד. ועם כל זה, טוב מאוד אפילו מי שעובד בשביל עולם הבא. וגם טוב להשאיר זכותו לבניו כמובן, שאין לאדם לקבל כל שכרו, רק ישאיר מזכותו לבניו אחריו. רק כשהצדיקים השלמים, אוהבי השם באמת, כגון דוד וקרצה, אין בוחרים בכל זה כלל, והם רוצים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ולא להשאיר זכותם וצדקתם לבניהם. רק למלא את רצונו יתברך וכנ"ל. תורה ל"ח לפעמים הגדול הולך ונוסע על הקטן, ולפעמים להפך. דהיינו, שלפעמים הצדיק נוסע על המדינה, אומרים לתלמידים, ולפעמים התלמידים באים אצלו. ודע שזאת הבחינה היא גדולה. דהיינו, כשהגדול נוסע על הקטן, זאת הבחינה היא גדולה ביותר. כי זה פשוט שהקטן צריך לבוא לגדול, כי הוא צריך לקבל ממנו. אך לפעמים אורו של הגדול הוא גדול מאוד מאוד. עד שאי אפשר להקטן לקבל מן הגדול במקומו מחמת ריבוי האור הגדול מאוד. על כן מוכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו את צל הקטן וללך אחריו, כדי שעל ידי זה יתמעט ויתגשם האור קצת, כדי שאוכל הקטן לקבלו. נמצא שהגדול צריך ללך להקטן זה מגודל עוצם מעלתו מאוד כנ"ל. משה רבנו עליו השלום היה גדול במעלה כל כך, עד שאפילו לפני גדולים היה צריך להקטין עצמו ולהראות הכנעה נגדם. כמו שכתוב האיש משה הנא מאוד מכל האדם וכו'. היינו אף על פי שגם הם היו גדולים מאוד, כגון יהושע ואהרון, אם כל זה היה משה רבנו עליו השלום במעלה גדולה ועצומה מאוד, עד שהוכרח להקטין עצמו ולהכניע עצמו נגדם, כדי שיוכלו לקבל אורו או כנ"ל. וזה בחינת בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. שבכל מקום שיש גדלות ביותר, שם צריך ענווה וקטנות, כדי שיוכלו לקבל עור או כנד. והנה, כשהקטן בא לפני הגדול כדי לקבל ממנו, והזי הגדול מאיר בו, ועיקר הדבר לעשות ממוחין דקטנות, מוחין דגדלות, דהיין להאיר בהקטן, להגדיל דעתו, שיתגדל מקטנותו ויהיה נעשה גדול. דהיינו שיבואו אל מוכין דקטנות, שזהו בחינת המתקה. ולפעמים מאיר בו על ידי הרת פנים מנחמות, שמאיר לו פניו בפנים שוחקות, אנפי נעירים. ולפעמים אינו יכול לקבל על ידי זה, והוא בחינת עד אה, אלא דלק בבת שינלה, שצריך להאיר בו על ידי איסורים שצריך לאסורו ולבזותו, כדי לבטל אותו שיוכל לקבל. ודא כי אף על פי שהגדול צריך להוריד עצמו ולבטל עצמו קצת מגדלותו כדי שיוכל הקטן לקבל, אף על פי כן אין זה נחשב הגירעון וההפסד של הגדול שצריך לבטל אורו לפי שעה כנגד התיקון שנעשה בהקטן שהוא תקנון מגדילו. כי ביטול וקטנות הגדול הוא רק לפי שעה ואחר כך עוזר למעלתו והוא מתקן ומגדיל את הקטן לגמרי כנ"ל ויש חילוקים בעניין קטנות והכנעת הגדול אצל הקטן כדי לקבל אורו כנ"ל. כי הכל לפי העניין. לפעמים הוא בתנועה בעלמא, ולפעמים צריך ללך ולנסוע אליו. והכל לפי העניין. כמו נר שחבה. כשיש בו קצת אור עדיין יכולים להדליקו. רק על מה שמקרבים אותו קצת לנר הדולק, דהיינו שוחזים אותו למטה אצל נר הדולק כידוע בחוש. וזה מחמת שיש בו עדיין קצת אור. אבל כשאין בו שום אור, אין יכולים להדביקו מרחוק, כי אם כשמקרבים אותו ממש לאור או להפך וכו'. תורה ל"ט לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. כי באמת הדבר נפלא ונורא מאוד, אשר ברא השם יתברך את כל הבריאה. שיש כמה וכמה דברים נפלאים ונוראים הרבה מאוד מאוד, מה רבו מעשה השם? ואפילו בזה העולם לבד עצמו נפלאות השם, שברא דוממים וצומחים וכולי, ומי יוכל לשער גדולת השם שיש בבריאות של זה העולם? מכל שכן שאר העולמות. והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל, וישראל בעצמן עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת, שהוא התכלית. כי הוא תכלית מעשי שמים וארץ, שהוא בחינת עולם הנשמות, שהוא עולם שכולו שבת. ושם ישיגו את השם יתברך כראוי, בלי שום מסך המבדיל ובלי שום מונע. כי אז יהיה נעשה אחדות גמור. וכל אחד יהיה מראה באצבעו, זה השם קיווינו לו. כמאמר אבותינו זכרונם לברכה. בזהו התכלית שבשביל זה ברא השם יתברך את כל אוויה כולה. ועל כן יש בוודאי בכל דבר ודבר שנברא בעולם מבחינת התכלית. כי בכל דבר ודבר יש בהתחלה בסוף. דהיינו, התחלה ממקום שנשתרשל בהשתרשלות, עד שנתגשם ונתעבה בזה התמונה והדמות. וגם יש בו בחינת התכלית והסוף, שבשביל זה נברא. דהיינו, שיכולים ישראל להעמיק יונה, ולדעת ולהתבונן בפרטי הבריאה, בתבנית האיברים ובניין וקומה ודמות של כל דבר ודבר, להתבונן בהם בגדולות הבורא יתברך ולעובדו יתברך על ידי זה. וכן למעלה מעלה עד התכלית, ששם נסמך אותו הדבר על התכלית. כי כל דבר או דבר יש לו אחיזה בתכלית שבשבילו נברא. שעל ידי דבר זה יכולים להשיגו להתברך ולעובדו לעובד, לעובד, עד, עד אותו התכלית, ששם נסתיים אותו הדבר ונסמך אל התכלית. וצריך כל אחד להעמיק כאונו בזה, לדעת להכיר גדולת עבורי בכל דבר, בתבניתו ודמותו, בפרטיות איבריו ובניינו וכיוצא בזה. ולעובדו יתברך בזה, עד אשר יבוא לבחינת התכלית של אותו הדבר, שהוא בחינת שבת, עולם הנשמות וכו'. והנה הבעלי שכל, שיש להם שכל גדול, הם יכולים זאת. אבל קטני ערך, כמונו היום, שכולנו במדרגה פחותה מאוד, בבחינת טראגים, איך אפשר לנו לבוא לידיעה זו? ועל כן יש לנו לחסוך ולהתגעגע ולהשתוקק מאוד. מי ייתן והיה לנו מנהיג גדול, רועה נאמן, שיהיה לו זה הכוח שיוכל להעיר אפילו בנו, מבחינת רגלין, ידיעה והשגה הנ"ל. שנזכה לבוא אל התכלית כמו משה רבנו עליו השלום, שמגודל עוצם מעלתו היה יכול להעיר אפילו בפחות שבפחותים, אפילו בשפחה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ראתה שפחה אל הים אשר לא ראה יחזקאל הנביא. הרי שאפילו יחזקאל שהיה נביא גדול כזה, לא היה רואה מה שראתה שפחה בימי משה וכל זה מחמת גודל עוצם מעלת המנהיג שהיה משה רבינו המנהיג לא והוא יכול להעיר אפילו בבחינת רגלים שאפילו הרגלים שחוקים מהמוח אף על פי כן גם הם יוכלו להשיג ולדעת התכלית על ידי מפעלות השם אשר ברא בעולם השפל הזה כנ"ל כי על ידי גדולת המנהיג יכול להמשיך המוח אפילו לרגלים ואז יוכל להיות שהרגלין אלו הם גדולים ממוח אחר. וזהו לכו חזו, לכו די היינו מבחינת טרגלין, שהם כלי ההליכה. גם הם יחזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, היינו פעולות השם, אשר שם בארץ הזו. דהיינו בזה העולם השפל, שעל ידי מפעלות השם שבארץ הזאת השפלה, יכולים לדעת ולהשיג את תכלית. וזהו אשר שם שמות בארץ. היינו שהתכלית, שהוא בחינת שמות, ראשי תיבות תכלית מעשה שמים וארץ, ובחינת נפש חיהו שמו. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תקריא שמות אלא שמות, דהיינו עולם הנשמות, שהוא התכלית, ומלובש ונאחז בארץ השפלה הזו. שעל ידי עולם הזה השפל, די כעל ידו, מוכרחים להשיג התכלית כנ"ל. ובאמת הוא חידוש נפלא ונורא מאוד שהשגת התכלית שהוא דבר גבוה כזה להשיג אותו יתברך הוא תלוי די כאן בבריות עולם השפט וכל הנשמות מוכרחים לעבור בזה העולם כדי להשיג התכלית כי אין משיח בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף כי כולם מוכרחים לבוא לזה העולם השפט כדי להשיג התכלית על ידו כנעד נמצא שכולם מבחינת נצרך לבריות שהם נצרכים לבריאות את העולם להשיג את תכלית על אדם כנ"ל. ורואה לנו לומר זאת בבכייה בדמעות שליש, לבכות ולהתגעגע, לבקש ולהתחנן לפניו אדבח. מתי נזכה לזה? שיהיה לנו זה הדעת שנוכל להכיר לדעת עבורי אדבח מכל דבר של זה העולם בפרטי פרטיות כנ"ל, עד התכלית כנ"ל. וכפי המדרגה הפחותה שלנו עתה, וכולנו, אין פנינו יפות כלל, אנו צריכים שירחם עלינו השם יתברך, ליתן לנו מנהיג ראה נאמן, שיוכל להאיר בנו ידיעה הנ"ל, כדי שנוכל לעובדו יתברך כראוי, ולבוא אל התכלית כנעל. הששת ימים הם התחלה, שבהם נברא הכל. ושבת הוא הסוף והתכלית. ובוודאי יש חילוק בין הבריות, כי בוודאי יש חילוק... בין מה שנברא קודם, ובין מה שנברא בשישי, שהוא סמוך עתה לשבת. ואיתה בספרים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, שגם הששת ימים בעצמן נבראו, והם בסוד הגולה אל הנקודה הפנימית שהיא שבת, אך אף על פי כן יש חילוקים. מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, נוח לו לא לאדם שלא נברא, יותר משנברא, וכן מה שכתוב, טוב משניהם את אשר עדן לא היה, הדבר תמוה. אם כן, על מה נברא? ובוודאי אין הדברים נאמרים קיים בעולם הזה, שכפי צרות עולם הזה והאיסורים שסובלים בני אדם בזה עולם כל אחד ואחד, בוודאי היה טוב יותר אם לא היה נברא כלל. אבל בעולם הבא היה בוודאי טוב יותר משנברא, כי על ידי זה די כא באים אל התכלית כנ"ל. וגם אפילו בעולם הזה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ניסן ראש השנה למלכים, ואז ממנים כל המלכים למעלה, ובוודאי נותנים מתנות לכל אחד ואחד שממליכים אותו. והשם יתבח תן לנו גם כן מלך ומנהיג, רועי נאמן, שיוכל להעיר בנו וכולי כנ"ל. ואנחנו הם העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך, שמתנהגים אחר המנהיג, ומי יתן והיה לנו מנהיג כמו משה רבנו עליו השלום וכולי, כנע. כל לסימן המתאת. זה שייך לסימן המתאת. זה שייך לסימן המתאת. זה שייך לסימן המתאת. זה שייך לסימן המתאת. זה שייך לסימן המתאת. שייך לסימן המתאת. שייך לסימן המתאת. שייך לסימן המתאת.